днес Комисията на Европейския парламент по околна среда и обществено здраве ще приеме своята позиция по предложената реформа на законодателството на Европейския съюз по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба, включително рационализирането на структурата и процедурите на Европейската агенция по лекарствата. С репортерката Елена Бейкова, която следи всичко в полето на българското здравеопазване, решихме да проверим дали реформата на ниво европейски. СИУС по отношение на лекарствата ще помогне за преодоляване на нашинските дефицити. Дефицити на лекарства основно. Добър ден! Сега казвам на Елена Бейкова в студиото на Хоризонт Добъд. Здравейте! И да кажат заедно добър ден и на изпълнителния директор на изпълнителната агенция по лекарствата магистър фармацевт Богдан Кирилов. Здравейте, господин Кирилов! Здравейте! Сега аз ще спомена термините, с които говори Европейския съюз. Разрешаване, надзор и, забележете, фармакологична бдителност. Това, са, това е терминологията, това са понятията. И най-общо, първо да задам въпроса дали европейското законодателство може да внесе а, успокоение и да донесе решение за българските проблеми с недостига на лекарства и всъщност какво включва тази реформа на европейското законодателство по отношение на лекарствата. Вие със сигурно знаете какво. Да, Предполагам, че към мен е насочен да. въпросът. На, на... Да, да, разбира се, да, че към да, вас. Да, да. Да. А, преди около две години стартираха доста сериозни дискусии по отношение на необходимостта от промени в европейското законодателство. А, както знаете, всички държави членки на Европейския съюз имат обща регулаторна рамка. Разбира се, когато се стигне а, до въпроси, касаещи а, процеси, които се случват на национално ниво, е необходимо да бъде направено съответното адаптиране на това законодателство, така че то да бъде до максимална степен приложимо на национално ниво. а Промените, които са предвидени и които се обсъждат а, изключително активно. Разбира се, засягат и темата за недостига на лекарствени продукти, включително и на медицински изделия. Катализатор на тези процеси беше и covid кризата а, Това накара всички европейски институции а, да ускорят а, процесите по а, промени в а, законодателството, тъй като а, актуалното не позволява а, да се реагира в а, определени ситуации. Разбира се, основата е свързана с готовността за действие при кризи, но а, за всички европейски държави е важно не само а, реакцията при кризисни ситуации, каквато беше COVID, но и стандартна ситуация, при които при което, за съжаление, също се стига на моменти до недостиг на дадени лекарствени продукти. Постоянно И... действие на електронна платформа за мониторинг на лекарствата а на европейско ниво може ли да спомогне за решаване на конкретно а, тези проблеми, които възник... възникват при нас? Такива са очакванията. Както споменахте, Европейската платформа е една от основните задачи на Европейската агенция по лекарствата. Очаква се тя да бъде а, готова и да стартира а, действие до 2 февруари 2025 година. Заложен е дълъг период около 3 години за разработването и тъй като а, изключително комплексна информация се очаква да събира. Какъв е основният принцип? Основният принцип е активна комуникация между всички участници в проте. Основно тази комуникация ще бъде между здравните власти и производителите, за да може максимално скоро да постъпва информация при евентуални производствени затруднения на даден производител, така че да могат държавите да имат възможност за реакция. Именно за това европейското законодателство въвежда и допълнителни изисквания именно по отношение на ангажиментите, които имат производители при предоставане на информация. Независимо дали се касае за планирани промени в производството, което може да доведе до забавяне в доставките или общото планиране на доставки за определен период. Добре, обаче какво може да задължи а, едни а, производители, които имат, а, всъщност правят частен бизнес, а, да участват или да подават а, съответната информация? А, Европейското законодателство предвижда такъв тип задължения. Както знаете и в България, системите, които а, следят наличните количества, а, бяха въведени именно с промени в нашето национално законодателство, където се въвеждат такъв тип задължения за отделните субекти. Така че те по закон ще бъдат задължени да предоставят такава информация. Те ще бъдат задължени, но там нататък как могат да реагират властите на отделните държави членки, конкретно България, как ще се гарантира сигурност в лечението на българските граждани. А именно а, поради необходимостта от предоставяне на цялостна информация, а, такъв тип а, задължения ще помогнат а, информацията за евентуални за евентуален недостиг да постъпва максимално рано и в а, комуникация с а, останалите производители съответно да могат да бъдат взимани решения. Това, което направихме и ние още миналата година е публикуване на информация за а, уведомления, които постъпват за а, временно или постоянно преустановяване на продажбите от а, давен притежател на разрешение за употреба. Така информацията достига както до медицинските специалисти, така и до останалите производители, защото когато те имат на време такава информация, те ще могат да си адаптират и техния производствен процес, така че да могат да компенсират евентуална липса или недостиг от друг производител. А когато бъде разработена тази единна платформа, информацията ще бъде налична, в Европейската агенция по лекарствата и съответно тя ще може на база на анализ да предвижда превантивни мерки, а не да трябва да се реагира, когато вече се е стигнало до недостиг. Сега има нещо интересно, на което попаднах в а, чуждата преса. Всъщност, а, едно, основно, едно основно противоречие, едно основно, един основен камък. А, ефтините лекарства Представа да бъдат интересни за производство на големите фармацевтични компании, защото те така или иначе влагат огромни усилия за разработка на нови и по-скъпи лекарствени продукти. Това означава ли, че при една такава електронна европейска платформа, ако се освободят позиции за най-простите лекарства, които са и най-ефтини в мрежата и от тях, нали, предполагаемо се печели по-малко от страна на производителите, някой ще може веднага да запълва тези липси. И ако го пренесем в български условия, ако видим, че една фармацевтична, един фармацевтичен производител се отказва от производството на ефтино лекарство, някой друг веднага да може да го, да започне да го произвежда и с така подбутване от страна на държавата, за да не остават празни позиции новата политика също е стрихно регулирана както на европейско, така и на национално ниво, тъй като в Агенция по лекарствата не сме ангажирани с тенообразуването и реимбурсирането. Не бих искал да навлизам в детайли, но принципно разликата между иновативните и генеричните лекарствени продукти също са обект на дискусии и промени в европейското законодателство въвеждат се и допълнителни а, изисквания и задължения към а, производителите а, по отношение на ексклюзивността, която те имат а, след разработването и пускането на пазара на лекарствени продукти. А, тази ексклюзивност намалява. В общия случай към момента тя е 10 години. Т.е. 10 години един производител, който е пуснал нов лекарствен продукт, може само той да, да го произвежда и съответно да го разпространява на пазара. Този период намалява с новите промени. Разбира се, за тези производители ще има стимули, които са свързани с ангажимент да пуснат за даден период във всички европейски държави, в смисъл всички държави на Европейския съюз, а съответния лекарствен продукт, така че да няма разлика между отделните държави членки. Но разбира се, такъв тип търговски взаимоотношения а, също а, биха, а, биха позволили да се подобрат, ако тази информация, както и вие казахте, достига до а, конкурентни производители при положение, че давен производител се откаже от производството на конкретен лекарствен продукт. Господин Кирилов, ще насоча вниманието ви към българската действителност. Преди няколко седмици от парламентарната здравна комисия поисках от Здравното министерство мерки, а, с които да се гарантира осигуряването на лекарства у нас, включително гарантиране на неприкосновен запас от живото, поддържащи лекарства у нас. Въпросът ми е, възможно ли е да се гарантира такъв запас в условията на пазарния принцип на лекарствено снабдяването в България? А, тази тема също е обект на дискусиите на Европейския а, парламент и към момента. А, новите а, актуализации в законодателството а, предвижда да бъдат направени по-ясни дефиниции по отношение на това какво са достатъчно количества, какви са здравните потребности а, от а, определен а, лекарствен продукт. А, също и така да се заложат механизми, по които да бъдат въведени задължения за поддържане на така наречени буферни количества. Разбира се, този въпрос следва да бъде адресирани към Министерство на здравеопазването, тъй като вярвам, че и те извършват анализ за възможни мерки на национално ниво. И като стана въпрос за мерки, има ли мерки, които касаят дейността на Агенцията по лекарствата и които ще бъдат предложени в контекста на това справене с недостига на лекарства? Да, ние сме в а, постоянна комуникация, както с а, а, Министерството, така и с а, представителите на производители, на търговци, на едро и на аптеки, така че а, да бъдат а, предприяти Действия, които на база на актуалното към момента законодателство а, да бъдат прилагани съответни а, действия. Разбира се и на национално ниво а, има редица работни групи, в които се обсъждат а, промени в националното ни законодателство, които да позволят до по-голяма степен да бъдат гарантирани достатъчно наличности. Какво може да се промени конкретно в дейността на Агенцията по лекарствата? Повече контрол, повече... Пове... Как а, изобщо виждате а, промяна в тази насока? А, а, ние постоянно работим по увеличаването и а, подобряването и превръщането в по-ефективен контрол а, в рамките на дейностите, които извършваме. Разбира се, изключително важно е комуникацията между отделните институции, тъй като по отношение на контрола на лекарствените продукти, също регионалните здравни инспекции, Националната здравно осигурителна каса са ангажирани, Агенция Медицински надзор и в рамките на координиращи действия от страна на Министерство на Здравеопазването да се опитваме, както казах, постоянно да подобряваме контролната дейност. Да, ясно е, че и... това, че има много играчи. Само с едно изречение, много сериозни промени в нашето законодателство ли ще се наложат заради тази европейска здравна лекарствена реформа? Да или не? Ще, ще бъдат направени необходимите промени, така че максимално адекватно да отразяват променената актуална ситуация в света Европа и съответно и в България, тъй като изключително динамично се променят обстоятелствата, при които а, се случват всички процеси свързани с лекарство с набяването. Така и че е важно да бъдат направени всички действия, така че да бъде променено законодателство. Много ви благодарим магистър фармацевт Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата към Министерството на здравеопазването, благодари на нашата здравна репортерка Елена Бейкова.